Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahun dhe llah falendrojm, rrethim për gjendjim dhe falë kërkojm. Marshoni po vazhdojmë edhe sot me lenin Allahu dhe llahuala me një prej proscibidave udhëzimeve të rradhës që na ka mësuar pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam se të përmendim Allahun dhe llahuala dhe të ndërlozim Në gjitha këtu ligjëratat që i kemi marrë dhiri më tani dhe shumë dhe të tira që mund t'i marrëm, në praktikisht për e kuptojmë hadithin e ajshës, radhjallahu t'alani, që da kër e ka përmend këtë aspekt të pejgamberit, së të le dosim ka thënë, e përmend të Allahun a zërgjellën në gjithë sitatë, në gjithë rastë. Në gjithë sitatë, në gjithë rastë, në gjithë rëthanë që besimtari kalen jetë në eksa i bote, dhe tëtë më njërë të saktuar sësi besimtarja përmenë Zotën Gjellë Gjellëllu. Dhe gjitha këtu sitata dhe rëthana që e i kalen e bënë që mësë me haru Allah në Gjellëllu Anë. Nëse pa të shumë se një prej një prej dënimeve më të mëdha që mundët njëri me i përjetunit në kësaj botë është të harën të përmenë Zotën e ti. Njërë zakonisht kuptojnë si sprova atër kur prejken e shëndet kur preken në pasuri ose madje edhe në jetën e ty në ndërsa pak nga ata e kuzrojnë sprov kur harrojnë Zotin Gjallëxhallahu të kalojnë në situatë të caktuar dhe mos ta përmendin Allahun Teberaka Teala të kalojnë në një në një rrethon që kërkohet në të, të për mandat Allahu Teala mos ta përmendin Zotin Teberaka Teala ndaj i padyshim se kjo është sprov më e madh se çdo sprov tjetër Apo është në mërstohet më të mëdha që mund njëri të kaplohet nga ato Nga se ku njëri e harënë Allah në Gjellewala Realisht e këharuar vedvetën Dhe e këharuar interesin e dubin e vedvetës Dhe kjo është me e keqje e mundës me që mund të ndodhë njëri ju Doa e ja arallë që do të të për tes përte është Gjështë një lutje, doa, apo dhikër Përmendje Allah në Gjellewala që në kam su pegamberi Salë Allah në të thejmë në një që mund t'i ndodh çdo kujt të, kuj të bien te. E minjara se do jo gjithmonë i kemi përmbajtë gjitha ato nevoja që na duhen. Jo gjithmonë i kemi të plotësuara gjitha kërkesat. Andaj njerëzit marrin borxhi njëri për tjetrin dhe për krahas nga njëri tjetri. Dhe ndodh që njeriu në situata të caktuara mos të ketë mundësi me kthy borxhin. Munduhet dhe përpjeket po për nuk mund t'ia ja dalë me kthy borxhin. Edhe për këtë na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çfarë duhet të themi kur jemi ngarkuar me borxh e nuk mund ta kthejmë kët borxh. Ta lutim Allahun xhallahu ala që të na ndihmon me kët borxh. Dhe për e, këtë temë, për këtë dhëkret për mendesë Allah xhallahu ala lidhje me borxhin, kanë ardhur disa hadithe. Unë nduaj një pritje më e marrë me, me folje sofial për ta inshallah sot para jush. Ë transmetohet se një njëri ka artë e ka liu radjallahu ta alanhu dhe i është ankuar se i ka disa borqe për një pun të madhe së për mundet me e kry e të pun ka pas një pun të madhe me e kry dhe nuk ka pas mundësi me e kry dhe i është ankuar liut radjallahu ta alanhu se nuk po ka mundësi me e kry këtë bërq këa nkesë ose ka qenë loj kërkesë me indihmu a liu ose në një udhëzim e kështu më radhët Dhe Alihu radiallahu ta'ala nuk ka thëm Un e di një lutje që ma kam su mu Për e gamberi sallallahu a sallam Një dua, një lutje ma kam su mu Për e gamberi sallallahu a sallam Të cilën që se thua Të ndihman Allah me i këthi borqës Edhe në qëfës e i ki sa so kodrat E një malin atë dven e ka për mene Një kodrë e madhe e njërë një, një men Ka qene njërë me madhësine sojnë atë ko Ka thë në qëfës e i ki borqës Sa kjo kodr Këmë e të dihmua Allahu Jelle u ala më i këtip të borë që Cële është këtë dua Allahu me agë nini bi halalik e anë haramik O agë nini bi fadlik e anë menë si vak O Zatë Më mjafta mua Më mundësa që të mjaftuhe me halal Dhe mës të bije në haram Dhe më ndihma që Më mjafta shti Nda i gjdo kuj të tërë Kjo lutje është e përgjithshme, do të japim kuptimin e saj, por para se të futemi në kuptimin e kësaj lutje, duhet të përmendur se ndërkohëse koncepti i borxhit në islam, sot borçi funksionan si mënyrë përfitimet. Domethënë më borçi është mall që shitet edhe blehet. Nga çastmomentin kur ti përshëmën merr borxh, një zgjidhja aktuar dushmë kthy me një vlerë më të shtuar. Dhe kjo është lloj blerje. Është lloj përfitimit në bazë të borxhit. Do të thotë në Islam borxhi nuk bën të bëhet mënyra përfitimit material. Mënyra përfitimit sevapit po, nga se beso të arritan, mirë po, ju në aspektin material. Nga se borxhi në Islam është lloj sadake. Lloj <coughs> do të thotë për krahy dhe ndihme borxhi në islam të ndërloza është i ndërtuar në bazat e solidaritetit dhe për krahasë ndërsia me besimtarëve e jo mënyra e përfitimit. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Çdo borxh që mund të sjellë përfitim të caktuar bie në kamat. E kamata është ndaluar. Prandaj Nësh no ta nganjër njeriu nuk përfiton drejtëpërdrejt nga borxhi. Për shembull, jap nikuj 100 euro, më aktrishen vet. Kjo është përfitim drejtpërdrejt. Nga jashtë përfiton kështu. Mund jep përfitimi 100 euro ja vdikut ose 100 euro ja vdikut borxh e pastaj këshojmë përfitim ja lironi santet tjetër dikun, atij që ka mer blerë pitina, po e kërkon lirimin për shkak të borxhit. Edhe këtu ka përfituar. Andaj edhe këtu mund të futet në lloj T kamot, pra se nuk është drejt për drejt. Duhet të them që mosin rregullt e borxhit janë shumë të mirë, por si shambu se Islami ka mbyll çdo mundësi që ti të përfitosh nga borxhi, do të mbetet borxhi lloj për krahje dhe solidariteti mes njerëzve. Për këtë arsye më një hadith e ka thënë pejgamberi sallallahu selam, kush i jap një besimtar i borxh, 3 hera, mund i thënë po kado një borxh ta ka kthë. Prapë ka pas në ujë kali i i ke dhon. Herë në tretë kur i ka dhon borxh, i keni mëu 3 herë, ka thën pejgamberi sa sol, ke hera e tretë është lloj sadake për ta. Këmë i këthy, po ta. Edhe pse ai ka më të kthy, po fakisht i keni mëu 3 herë as sikur se më ia fol ato para ato. Por më nxit më dhon borxh dhe më ndihmon njerëz votën. Në anën e teatrit, nuk duhet njerëzit më ke shpërdur kët inkuraim fetar për më dhon borxh, edhe më mar borxhe që realisht kanë bëjmë me lukse, kanë bëjmë gjëra që nuk janë të nevojshme shumë ose të jeni të pakujdesshëm në kthimin e borxhit. Nëse ka ditët shumë të që kërcnojnë ata të cilët realisht janë të pandërzijshëm të pakujdesshëm në kthimin e borxhit. Dhe pikrisht se është me e rëndësishme e këtij borxhit dhe është pjesë e karakterit besimtarit, është pjesë e besimit të tij, na ka mësuar pejgamberi qe me e lutë Allah më të ndihmu e mos më mejt për këtë borxhit. Nga sa shpunë e, e madhe që me konjessor diçka më rëndësish Siz imagjin pjesë luçeve, pjesë duave. Prandaj edhe kaja më kuptoi se është më rëndsi që ne mund me ndihumë mes vetes. Gjithkuqull ka lart pejgambërinë, sa të kem pas borxhe. Normal është njeriu me pas borxh, po normali në pas borxh për punë domosdoshme, për punë caktuara dhe më marr në mënyrë të kufizuar dhe më pas derte breng më tentu maksimalisht me kthy borxhin. Por i më marr borxh për gjëra të luksosë, gjëra domoshta të panevojshme, aset nevojshëm mirë pa ndonë pandërgjesh më kthimin e borxhit qase nuk i trakon pacientuar, nuk është nga sjellja, nuk është nga morali i pacientarit që realisht njerit mos i do të fjalë. Qase gacilësit e munafikut, gacilësit e, e dyftyrshit, hipokrit është kur premton, nuk zbaton. Në të ke premtuar se këtë datë ti më ekthe, duhet të bëjmë maksimumin. Mos thoni mëshit diçka, më i ek duan nga interesa këtu, por më do njëri të thotë më kthy borxh. Dhe dheni hadithin e njohur të atij njeriu i cili ka marr borxh Për një vlat i musliman, edhe i ka premdu se këmja këthin datën e caktuar. Për na datë caktuar, karashi i madhë ka pas vërshime. Êshtë fri ujë shumë, lume, a i ka pas me me kalu lume në shku me këty borësin e tëpër. Ska pas mundësi me kalu lume. Tëfar ka vërë, i ka pështinë parët me një cup drunit dhe i ka hudhë në lume për në mëna, edhe ka dhona ozatë, ne mën tënë i ka marë edhe në dorë tëpër e lume në shku me këty të Kan duha që kan duha, Zoti Xhelloa ka mundsua çati njëri me një aparat dorati. Zoti këtë ka mundsuar. Edhe kjo atë është i gjati, ka kuptime të vetë, nuk duhem i tashme kët tem mir, po dua të them, sa kanë qenë besimtarë të drejt të përkushtuar me këtë borxh. Sa kanë qenë, domun e kanë pas derd me këtë borxh. E sot për shembull, i thot të më bën hallall dhe kaq e ky. Pse kanë ndikojnë këqj. Pse dikush ka llogarit në këtë këtë borxh tash ia prish planet është se ka këto gale Ta i kërkot një brengë një dërt Nëse një men maksimalisht e përpjek Skikah një amajt nuk mund është Do të më pas njërë koptim Njën për aty në Që ditë në gjykimit Allah ka me i fut në njërë e ti A ditë kër s'ka hije tjetër është të rajqë Ndhe rë muasiran Ajë që li kalon afat Njerë që e nëzër me borqë I ka shtu borqë Ma dhje një njërë si kërë sallallahu alesallam <kuh> ditë në gjukimit del edhe s'ka shumë punë të miran edhe ka pëllot nga, nga nga një mërgjit se nga dënot e ja, allahu gjallahu ala kërka nga melekrit me janëzin njën nga punë të matë mire që i ka pasë e që fa punë të ka pasaj sarë ka pa, po, i ka pasë zikush barq eska mujt me akullit, ka hon kia fatët dy mujt kia fatët pes mujt dikut i ka hon kur të qanë zote ty dhe të mujt I, I ka njëmu bërçlime, për bërçlime haq, një me s'kam pasë mundësi me këti bërçin edhe. Ka u ka njëmu. Allahu Gjellera i ka thunë këtë njëri. Në unë, Allahu Gjellera, është me meritor të jetë bujarës e ti. Nëse ti, jo ke falë bërçlive, tu e ke pasë nëjë për e atë bërçin, unë ta falë i bërçin edhe s'kamë i për e atë bërçin e që? Në unë, ja ka falë Allahu Gjellera më katët, pëse aja u ka falë njerëzve dhe Andaj, do të me pas një kuptim. Edhai që merr dha që jep, gazetash burçi islami është i ndërtuar mbi bazat e vëllazërisë, mbi bazat e mbi bazat e mirësisë dhe solidaritetit. Andaj, nëse po shaham dikush keç përdor këtë, nuk ka nuk ka shumë mision, por shdohet fatkeqis burçi në armiqsi. Sa kanë do të vrasin mendon se saka këtë burçi apo? Sa kanë konflikt të rrahje për burçi. Andaj, s'bamë shumë nuk të mëni. Ondin me konin ndërgjeshëm, i përgjeshëm tet me fytyrë bardh, edhe tenton që maksimalisht me kthy burrin nëse e ka e ka marr atë. Dhe njeriu kur don me kryr një punë, sikurse përshëmë me kthy barsh, ndër merr masën masë e duhura. Dër merr masën e duhura. E merr burrin duke kalkuluar se a më e ktheas apo nuk kthei. Me ndaj mirë njerë. Për marr, gatë së shpresoj se, se kam më marr këtu rrug, e shas këtu bojkocion, i bënsa kalkulime reale që realisht ja japin një rezultat se kam mundsi apo se do menisni biznes dhe kalkulon, a ka llogari, as ka llogari konsultohet tani merr borxhe, bën investime, por në investime pasoj soni thën, andaj shkaku është më mar më mar informacione të njohura, kalkulimet e duhura për borxhe, thon. Gjithashtu edhe sasia e borxhit nuk merr për të nevojë, kjo është shkaku që ndihmon me këtë ofër. Mirë, po edhe duaj është sebebë. Njësë nga sebebet më kryesore, që ndihmonë Allah me e këti borë që në është, me elutë Allah në gjëllë ola. Andajte, në rëzër, kemë e kuftu se, edhe me fitur risk njëri ju, fitim me fitur, me fitur fitu dhe më onë në aspekti material, për familje ti e për, për, për, për vetën e ti, sebebë është me punu, a po? Por ti sebebë dhe të një ashtu edhe, duajnë e i bandetin, e e e halalën e kështu dhe me radhën. Edhe me këtë borxhit, duaj është një gasebi për të më dhënë, por nuk është duaja vetëm. Rreshpi aty dhe veç po doaja edhe ditë që zot japon. Me sipër nuk bën kështu. Ai merr mosht të duhora, angazhohet të punon, shikon çka ka mundësi me shit, çka ka mundësi me ik duhet për soi me mua ky borxhi. Mir po në kuadrat për pikëtimën e të tim me këtë borxhi, pa pikë e rancis më strata duaja. Në këtë rast, e kemi këtë duaç që ka përmend Aliu radhiyallahu anhu, të cilja kam sukosh pejgamberi sallallahu alaihi dhe ka thonë me past, me past borx so të na, më thon biesh të na munasomaltëshoret, çaj diçka të ndaje me past, çaj borx me past, e thush këtë dua, mëson Allah do të lirojë me këtë borx. Po kjo është, aty kllapa do të më vendos, nëse ti i jap mundi maksimal dhe para to, sepë vetë të tjera, ju vesh Po bëjë doa ma së po më ndërmarë kërgjueq Kjo atër e gabim Po i mërë masë në dura edhe bëndua E atër është në regullëm E qëka atë unë këtë doa? Allahume agënini bi halalik janë haramik Dhe unë ma e rëndësishme të ndërruzë është Që mësën të arë të jetë i kujdesin për halalin Andi o oh Allah ma mundëso që Gjith mund të mjaftohem me halal Pa pas në ujë mëronë haram Në mundëso ma që gjithan nevojët e t'i kry me priardhet të halalit. Most kem nevoj që me i përmbush kërkeset e mija me priardhet nga haram. Ne keme nevojt shumë të më në një, kërkesat shumë të. Andaj e para, në këtëra e së borqë, nëse kanë me marë bërqë, ne mundësë që të jetë me halal, një me haram. Nëse binë nevoj me marë bërqë, për qëka të qoftë? Qoftë dikush për biznes, qoftë dikush për shëndet, qoftë dikush për në një nevoj, i ndod Allahu namundson që më marr borx halal, jo haram. Ka se ka një njerëz që nga njëri ndoshta nevojë i ka i ka shtyje dhe në dyrtë kamatos Allah na rujt në, ruj, në dyrtë asaj që ndaluar. Dhe ai normalisht ai ka nevojë, edhe pse fatalesht po flasa ka arsye as ka arsye, por si nevojë njerëzor ai ka pas në të tri këto ato ato dyra ato. Andaj lutim Allah xhamdevu me këto që Allah mos na bën kurrë nevojë për haramën. Vonë Allah na mundson që kur mos të kemi nevoj për haram që kam pin start lëmsan, osallem, se të lehtësot këthimi i borqit në qovë se ke e ke marrë me halal sa njerë të nërdozër satë për shambull s'kan qenë të kujtësëm për burimin e marjes hoa ka të rëkit në dyrët e asa që është ndaluar dhe nuk kam pas mundësi me dal nga nga borqe mas një haramë nga se realisht një njerëz i merr borxh një bomb për shemb me kamata edhe duhet më e kthy për 20 vjet. I duket aty kallaj ka pak a 20 vjet para më është borxli di kujna. Po tan jetën borçi jetë di kujna vetë. Gjithmonë pe borçin borx. Sa koni është kanë një për pak e pastaj mos u ndolin kanë një nivorbul thë pa ndërprejrë të, të borë që vë Allah, Allah në arruaj dhamë. Ndaj, Allah, e luqëm, si kësë e kohën në ditë, Allah me agnini, bi halani ka në haramik, o Zatë më mundësa që të mjaftohë me aq është e lejuar dhe halal e mështë kemë në vëjkër për aq është e ndaluar, për haram. O agnini, bi fadli ka më në siwak, dhe o Zatë më mjafta me mirësit e tua, nga çdo kusht i atë. Do thotë, që pjesa e dytë është një kërkesë që Allahu më truqë herën e tetë më së me paftë nevojë kur më hin barçi apo. Nga se ti ke pasur me për filonin, ti ke pasur me për teatrin me të ndihmuar. Edhe në këtë lutje po thua Zot, më furnizon nga mëshirësitë tua që të jemi pa varr nga çdo kusht i atë. Mos të kam nevojë më të truqit dërrnë askujt. Mos të kam nevojë për askën tjetër të mjaftoj më atë që ti më ke begatuar dhe të mjaftoj ma dhe që tim kje furnizuar. Nga se nuk ka të ndërodhët, si kur që e dini, nuk ka gjëmët mjenë dë një, se njëri ju mësë më pasë nëjë për një e zërët. Për këtë arsvije, do të tëtë, pejgamberi S.A.S. kam su besimtare që e, në përvërsi, në përvërsi i materiale, të pranojnë që, të punojnë e punë fëtira, nështë ta, Në nga këto nga, në adventit, të nga kjo është punë shtirë, për po në krasimë, me, me dhinë e për nga me zonë, në shumë e letë të nga kjo punë, cilë arta kjo punë? Me më ledhë drurë dhe me shqitë. Me më ledhë drurë, njëri që, së po tënë të kuptim pa, të paletëshëm, po mundë me, të nga drurë ka balë, me gjithashtë punë shtirë, me shku me preje, me, me, me, me, me ngarkue, me regullu, nuk është punë do të bëjgi të lashe me shkur me jërgjë me shkur me mështërë, me, me, me, me shumë nimi të drur me mbledhatë nëtë. Nuk ëndë. Ka thënë pëgënberë jësallam, shka dhe mbledhë të bujo shka drurë, dhe shqiti dhe fitëpë i sajë për mos është gjatë dorë me ljub njerëzatë. Nëse nuk është cëllësie e besimtarit me është gjatë dorë me kërku njerëzatë. Punan, angazhau, sa të fatkesi shumë që ka po tët n Ndoshtoj pa punësi, po mashum është edhe pa dëshirë të punoj. Së cilëndo nuk ka punë të caktuar që mund të më me gjepse, ngasonse punën këtë punë, i këtë, slikësut, bon mullë, ose u nëspëj kët, u nëspëj se ke të vononërst karrika mul ose udhëhec, sikur duhet të posë edhe ai asa në asaj që fizikën. Ai punon ti shfaqëvardh, e fitojnë me dijshën tënde. Sigurisht, një dhjetë pejgamberi sallallahu alajhi, një njëlet çka kap dorën, ka pos dorën në e vrashd nga puna jetë lëmush me dur për, po dënduar të punëtorit edhe e ka ngjit doret i para shabë e ka honë kët doret dën Allah Gjellë dhe Gjel Walla kët doret dën Zotë Gjellë dhe Gjellë dhe Walla ndë i ka mësu pe gëmëbërit sa osam që njerëzit tijend pavarën kët aspekt ndodh me pasë borëqë jemi njerëz min për jo me jetu nga borëqë jo me jetu nga pritshmëria njerëzve me të orë me hundimu, me zveti dhe me dhën mundi maksimal që me kuni pavarën dhe me lutë Allah në gjellewona me dhën kësi pavarësia nga se pavarësia është liri si ti i më varën bëjlikujt realisht së mund është me akëtëri fjallin së një tushë kër e ka keqë fështirë është ndaj nga kam të të gëmërës me lutë Allah në gjellewona o agnini ammen si vak agnini me balat pavarën të mjaftuashem me pasura nga te, që most kem nevoj an mansiwak praskon pasje s'kam ne program për këtë ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi vesalam eliedul ulia dura nolt t'doranolt ajo që jep është më e mirë dhe më e dashur te kallahu me eliedi esufla se dura ulta apo ana i po na angazho limon na nojë dhe vola wallahi që përpjekët dal me kërku risk furnizim halal ka për qellim Edhe ka përsim thëm që ti e i pavarën për njerëzve, mos të zgjatur njerëzve, edhe bën do kam i bollu azhidja. Kam i bollu azhidja. Do është ka pak aty, pak aty pik, por beraqet është më ndërcim më pas aty. Ne shikoj se bukur na ka mësuar pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, çt'kimi, çt'kimi kujdes për halal dhe të punojmë me diell. Këtu janë dy kushte që e sjellin rrezikon. Këtu janë dy kushte që e sjellin furnizimin e beraqet shumë. Çfarë është para? Me punu halal Këtë kush mundu punu dhe me pëllodna Po haram, jo kësto I pëvarëm për njerëzë Kur së ripi kërkujna? Jo s'ki nevoj Me haram, si citë si, si, si bosh kërbull A tërës kinoj me li përkujt E para është me halal Ashtë Allah e knaqën A e ka liu Allah gjëllewala këtë mjërë të përfitimit A e ka liu Allah këtë fitim kësët Po e ka liu, elhamdule E dyjtë është me djerëzë Mënau, angazho ka se mund tjetër pasul halal e pas të qar më mund, s'ka më diës. As kjo s'është bërë çata. Bërë çata kur lodh për diçka, kur të jap mundën maksimal, do të qar nga burimet e a lodhët. Kush kështu vepron dhe i ndodh në rënë bar saktë. Në këtë kushte që përmenda, ka qenë tu pe gambëri 885 eki borxën sa kvadrat. Po them të na monetë shoret ta bosë atë ku ka dhonë s'ka monetë shoret po komoletira po nimal sabir kaq hadith taliu te radhiyallahu anhu po na sabirin zi ma kuash apo vas nimal i madh njem nje kodr ne e madhe biesh njem e ka mos sham nat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po te kesh barç sa kjo kodr nimal allah me kthi kurt nimal thash kur i pesonte kusht kur ti e munon me halal dhe st ka merit kur kom pas deri haram te der me se kur mer barç po mos ciel del haram Kurse ka mundi maksimal me diersë, me mundje përpjek. Po skos vjen më shumë e atëre dimo normal ndodhimi njerëz mirë, por mos qocime të dy kushteve. Dhe përpjeksimi maksimal me kthy burçin në tat në dur me dua, me len Allahu që Allahu nuk lën Allahu kurrapa. Dimon me kthy burçin të furnizon ka nuk ta merr menjëherë nëse jemi të ndërqëshëm të përgjithshëm në atë që u kemi marr njerëzve. Ne kemi kuptuar të, të ndrosose Doaja është, si kur që e sejka, një prej sebepeve kërjesore në plëtsimin e kërkesëve tona dhe nevojave tona dhe të ikalimin e sëpruve të rrashëve tona e që fatë kërseshtë, kur i thush një besimtari bën doa dhe po doa po, e qka po? Por nëse Allah të prand doan, qka më dhe ma tefer? Në kënjëri, kur ka të aliju, është tanku për barqës e dhe thua që aliju në këtë rasë ka qenë halife ku kompresë e ka mund në nëmpej Emëriton pasurinë e shtetit minimum. Borç është. Aliosi ka qenë më erë po çfarë pa po të marrish ka? Po çfarë? Qallut Allahun. Qadosh me lidh me Allahun njerë, e pastaj vin ti vetëm. Ndaj e rëndësishme është të kosh timi të lidh me Allahun xhallahu ala. Para sa të shkon banja të filonit, të fistekut, të, të shkon me të qallahu xhallahu ala. Lut Allahun të bekofton. Pastaj mas Allahut shkade koka atje ku ta mëmëse mund të më të bëozë. Mirë, po pra, gjithmonë i mbështetur në Allah xhël dhe ula dhe gjithmonë duhet të kërkojmë ndihmën e Allahut te barekute. Kush e bën këtë dhe kush në këto mënyrësh lidhet me Lehen Allah xhël dhe ula, Allahu ka më ndihmuar. Allahu na mund soft që të jemi të pavarur në aspektin e porezimit, të afitojmë me halladhe dhe me djersë me mund, dhe nëse detyrohemi me ramborç, Allahu na ndihmon me këtë borxet tona. Dhe Allah xhël dhe ula i shroh smurit ton, Allah xhël dhe ula u ndihmoft të mirëve dhe të shkretëve dhe të dobtëve ata përsekutuar të, të shtypur në botë nga muslimanë kudo qofsh në ta, në që fshi ata, ne sallallahu xhelallahu ala që çita vuajtjet që po i shohim dhe po i ndijim që po ndodhen nga anë mban boda që po vin, të muslimanëve zoti xhelallahu ala u a lehtësoj vuajtjet dhe allah xhelallahu wa asillet mirësinë dhe dobinë dhe mirçjen dhe sigurinë dhe lirinë, zoti u varoj gjaku dhe nderin vëllezër dhe motrave tona kudo që janë dhe allah i shëroq smurit tonë Allah jalla u ala indiht muft ato që janë borqë me ila borqët Allah jalla u indiht muft fukaravë dhe dvarë fërë kudë që ufënëta Me kach për dhefëndë. Allah i Shqalit, sallam ala Muhammedin wa ala Ahli, sallam ala sallam ala sallam ala sallam ala sallam ala këtere.